Välkommen till Generation 6, jag som pratar nu är Richard Wahlberg och jag sitter här med... Andreas Ledung, a.k.a. The Ants. The Ants, yes. och vi har spelat Coop. Vi spelade in Trap tove igår och sitter vi redan här. Ja, det, det är lite tättning på men... Uh, uh, för att vi ska hinna klara av ett kopp avsnitt så får det bli lite hype som happ. Så vi spelar in det direkt efter vi är färdiga, typ. Eller? Vi är ganska slitna idag. Ja. Vi och spelat Halo 2 hela natten. Mm. Ja. <clears throat> och som man hör så är nybaken. Ja, lite lätt så. Jag ja, skulle just... gärna vilja ha Kaffe? Kaffe! Kaffe! Ja, det, det är fint, jag ska gå och sätta på det så. Det går ju att klippa och typ följa sig, om man känner för det Ja. Föla sig Ja, Men vi kör Yes, ja, nej men eh, Vi kör igång med en gång, vi har inte hunnit spela någonting på den här tiden Nej, inte mer eh, Inte mer inte, än inte över detta. South Park har vi glott på, men Ja, det är bara så att man kan spela Stick of Truth Exakt, det tar vi en annan dag mm. Vi har spelat helt Ja, precis eh, Utvecklat av Bungie Och släppt Sent 2004 jag, jag tror att alla vet Vad Halo Halo Innebär Alltså Folk mm. vet vad Halo-serien är så mm. eh, det, det är ett FPS Jag tror inte mm. vi behöver säga det Men eh, storyn Ja, lunchen är ju till Halo-storyn som sagt Men eh, vi tar det i alla fall Uh, anledningen till att vi valde Halo 2 egentligen det är väl för att vi ganska nyligen har spelat igenom Halo Anniversary. Precis. Uh, men uh, det var lite innan vi började köra podcast. Så handlingen i Halo 2 då. Det fortsätter ju på första spelet då. Halo Combat Evolved. Och uh, The Covenants har upptäckt jorden. Och den enda kvarvarande supersoldat från Spartan 2-projektet som är Master Chief då, som är, man själv spelar, får det uppdrag att uh, borda Covenant-skeppet som uh, landat över den afrikanska staden New Mombasa. Mm. Mm. Samtidigt fortsätter Covenants ledare The Prophets sökandet efter flera Halos efter att Master Chief förstört den första funna Halo-ringen komponenterna har tron att aktiveringen av Halo skulle leda till The Great Journey så att säga vad de inte vet är att Halo-ringen har byggts upp för att förstöra all utvecklat liv i galaxerna och det har, de har byggts upp av en utomjordisk ras som kallas för Forerunners yes och var de här ringarna ska stoppa, det glömde jag att säga. Det är en utomjordisk parasit kan man väl kalla det för. Som kallas för The Flood. Väldigt eh, zombilik. Zombielik. Lite lätt fast de väglar eh, lite som fram och tillbaka när de springer. <laughs> det liknar lite den här... Eh... Plant zombie. Ja, jag tänker på den gamla filmen Leviathan. Ja, men du tänker på han som pratar med oss sen. Eller? Ja, precis. det blir liksom en stor klump. Ja. Och sen sitter det en massa folk i den. Ja, fast nu tänker du på... På Reach. Tänker på Reach? Ja, nu var det han med tentaklerna. Okej. Okay. Jag är förvirrad i Halo. Och sen äh, blir det typ med ungefär som att det är en växt. Och så blir de typ lite klumpiga. Och så bara... Ojäkla dem. ja, ja, ja, ja. Mm. Ja, ja, ja, tillbaka till story fokus i detta spelet har ju skiftat också lite grann från Master Chief till Covenants bästa krigare som kallas för Arbiter Arbiter är ju en elit som har blivit dömd till döden då han inte lyckades stoppa Master Chief i det första spelet en snabb fråga, har mm. du förstått det som att vem som helst kan bli en arbiter eller hur, hur funkar det? För det fanns ju många, det här fanns många innan. Jo men alltså de flesta utav hans ras är elits. Mm. Men uh, uh, The Prophets väljer ju ut vem som blir arbiter. Okej okay, och de, de gjorde honom till arbiter nu för han skulle ju ändå dö. Och då tyckte de att detta var ett självmordsuppdrag så att du kan vara honom och sen får du sticka och fixa detta. Precis. Ja. Och som sagt, han Arbiter han lyckades ju inte spränga den första, eller lyckades stoppa Master Chief från att spränga den första Halo-ringen då. Mm. Så det är därför han hamnade i den situationen där han skulle bli dödad. Och han fick ju en andra chans i form av att agera som en Arbiter. Under sina uppdrag kommer Arbitern närmare sanningen om Halo-ringarna. Ringer The Ringer. Amerikansk. Ja, ja, precis. Uh, och när Arbiter och Master Chiefs vägar korsas, har dörrarna öppnats för en tidigare osannolik aliens och ett möjligt slut på kriget mellan Covenants och människorna. Det lät avancerat. Ja, det, när vägarna korsas där så är det ju att de mäter den här stora männen. Den mm. Yes, mm. så det är historien. Mm. Vi läste det inte innan till. Det var spoiler alert också. <laughs> yes. För de som inte har spelat det innan. Vilken... Yes. Jag, jag finner det osannolikt att uh, någon inte har spelat det innan. Om de uh, gillar FPS. Ja, så även om man inte har spelat det så känner folk till. Känns det känns som... Mm. Det är svårt att un undvika skiten. Mm. skiten ja. Absolut. Sen uh, för den yngre generationen som kanske blir våra lyssnare De som går i gymnasiet nu mm. Och de, de kanske inte har spelat hel om Halo Utan de kanske bara sitter där med sitt CSGO ja, Jag undrar fall eh, Halo blir som Super Mario För de som är födda mm. i den tiden liksom. Intressant tanke. Intressant tanke Jag hoppas inte det Nej, jag hoppas inte Fy fan – Men Super Mario, det funkar ju, men... Ja, – det funkar alltså fortfarande. Det... – Spelar genom förra året. – Ja, det, men det, det, det, det, det är inte lika kul som det var när man var yngre, tycker inte jag. – Nej... – I så fall gillar jag det... hellre SNES Super Mario. – Super Mario World? Mm. – Jo, det är sweet. Spelar det också genom förra året. Mm. – Yes! Mm. Nej, men vi fortsätter med Hello 2. Mm. – Presentation, grafik oh. och ljud. – Vad säger du? Grafik. Oh, grafiken. Nu spelar vi detta på en 360. Det kan ha medfört en del problem. Ja, lite grafikbuggar. Texturer som inte laddade jättesnabbt. Ja, och texturer som fastnade, eller skugger, eller vad man ska ja, det var kalla det. Som en inbränning fast. Det var inte det. Det var inte en inbränning när den försvann. Nästa gång det laddade, någonting stort mm. liksom. Så det, vi vet inte riktigt vad det var, men. Det var ungefär som att uh, det, ja det är inte riktigt fel. Nej, det, uh, det var faktiskt jäkligt irriterande på vissa mm, ställen. Mm. Men uh, första gången jag spelade igenom det så fanns det inte, men då spelade jag igenom det på en Xbox. Jag minns inte hur det såg ut när jag spelade igenom det på en Xbox för det var länge sedan. Mm. Uh, men jag antar att det ser likadant ut, för jag tror inte de kan ändra på text. Alltså. Även de 360 läser det annorlunda och liksom det kan bli något fel. Ja. Mycket, möjligt. Mycket möjligt. Men eh, jag tyckte det såg, såg bra ut. Det är ett steg upp från Halo 1. Ja, det är det. Halo 1 ser ju eh, ja i, inte lika bra ut om man inte spelar Anniversary. Ja, då ser du bra Men eh, det vanliga Halo ser kalare ut skulle jag nog säga. Ja. Det är väldigt stelt. Alltså det, är, det är bara såna här kanter och sånt. Alltså det är inte lika detaljrikt och ja. Det är ett steg upp helt. Mm. helt. Det är Absolut. Mer detaljer. Absolut. Musiken. Jag, jag, jag älskade musiken i detta på vissa ställen. Ja. Det var ju lite sån. Vad ska man säga? Lite hård. Ja, det, det, det var det. Du vet, när vi kom in i det rummet där Covenants slog ju, slogs mot varandra. Spoiler alert. Eh, så, ja, David där gillar det. Det var bra uppbyggnadsmusik där. Det, det passade inte in egentligen. Det var helt plötsligt var det bara elgitarrer. Jag, jag klagar inte, det var väl, det var väl spännande. Det, det, egentligen i det rummet så är det väl meningen att man bara ska hoppa in i action. Vi bara stod och tittade på. Det gjorde vi. Vi retade oss på ljudet från... Det var nåt sån där rymdkulsprut... Uh, Turrets-modul. Minns du det? Vilken utav dem? Här, en man sommarklättrar upp i. Och sen... Och du tyckte att... Fan, det här ljudet, nu är det jobbigt. Ja, just det. det. Det var när det var alldeles för mycket sånt. Alltså. Det, men jag, jag, jag tror det var när man körde med med en sån uh, bil som vi kan väl inte ta. Vad är en sån? Mm. En ghost. Mm. Ja, vi satt i en. Ja, skit samma. liknande. Men uh, du, du var, pio -pio. det var lite för mycket sånt. Yes. Mm. Vapenarna i övrigt då, hur lät de? Är det? Ja, det låter acceptabelt. Acceptabelt, ja. Mm. Men det är att det skulle vara med tyngd bakom det. Jag vill, jag vill mm. ha mer kött. Men det, det var ju som sagt 2004. Så... Ja, Fast men... det är ju för sig. Om du jämför det med CS. Precis. Så på den tiden. Där har du ju trycket bakom vapnen. Men det är lite svårt att skapa ett tryck bakom ett, ett laservapen. Eller vad man ska kalla det. Plasmavapen. För att ingen vet hur de låter egentligen. Kanske. Men det hindrar men... de inte från att av. Ja, Fläsk i det tycker jag mm. Men eh, till exempel hagelbössan Det, det, det är ju inte ett tryck i det Men det låter ju som en hagelbössa Kan man ju tänka sig Jag har aldrig skjutit med en hagelbössa Däremot så har jag skjutit med vapen Vapen? Ja, vapen Vapen har jag också skjutit med mm. men. Eh, AK pistol Det militära Det militära, ja. du gjorde lumpen Så ja. var det, mm. det gjorde inte jag De, de, de SMG man har där jag vet inte riktigt. Den låter inte så mycket, men den har ändå mycket, mycket rekyl. Mm. Backfire. Här um, hamnar vi nästan på gameplay där vi mm. eh, vi kan glida över på det. Mm. Ljud och grafik har vi avhandlat, tycker jag. Ja. För, förutom vissa buggar så tänkte jag inte jättemycket på grafiken mm. och ljudet. Fint. Lite tyst ibland, men när musiken kom så var den positiv. Ja, oh, absolut. Men ja, jag kan snabbt sticka in med att. Battlefield 2 mm. Det har ju bra ljud Men det kom juni 2005 Och det är ändå ganska nära Halo 2 mm. CS kom ju in långt innan Och ja, ja. där hade det ju bra ljud Yes, nej men äh, Fortsätter du med hur äh, Rekylen kändes ja, alltså, Jag kände också av att... den äh, När man äh, Höll den intryckt alltså, äh, Triggern så det blev en riktigt bra Jävla kickback Man såg himmel Ja i stort sett Man kan ju tänka sig att eh, När man skjuter med ett vapen Så blir det inte sån att oh, men Oj oh, nej nej nej den glider uppåt Utan man håller den ju nere Den kanske är jättekraftig mm. är Jättearg Men eh, de tänker väl sån att eh, Man själv som spelare Ska trycka ner den Ja, det fick man ju göra. Man Precis fick som ju... att du är här den som spelar. Det så står där. Mm. Man fick ju hålla ner spaken mm. för att hålla emot. Men Irriterande. Jo, jo. men äh, det ger ju lite mer så. Verklighets. Ja. Men äh, vi spännande ändå runt med plasma, rifle och ja. sniper rifles hälder. Needler. Mm. Den tycker jag är jätte. Dual Needlers. Ja, det, vi kan ju säga det också. Det är I tvåan man först får köra dual-wield. Detta får man inte det. Hålla två vapen. Halo Reach får man inte det. Får man inte Nej. Alltså, vi spelade för inte alls nu och jag har redan glömt bort hur det gick till. Det är starkt jobbat. Guldfisk. Men jo, alltså, jag tycker det är skitbra gameplay och kontroller och sånt. Överhuvudtaget, förutom det där med kickbacken. Ja så. Alltså, Halo satte väl standarden på konsol? Och, jo, innan nu, jag kom på det nu. Det är för jävla mörkt i vissa delar av spelet. Och det är för jävla dålig bandesign på vissa delar. Det, det ser exakt likadant ut åt vilket håll det än går. Va? Och när, när, när det ser exakt likadant <laughs> ut åt vilket håll det än ja, går det är sant. och förvirrat dig lite grann där. Ja. Så finns det ingen pil som pekar dig åt vilket håll du ska gå Så då, oj du gick tillbaka där du började Kul Det gjorde vi några gånger det är ja, sant. Jävla, det, nej det gillar jag inte mm. Pilar Tack det, det kan vara bra Efter typ så här eh, Ja 10 sekunder eh, out of fight Liksom Nej inte 10 sekunder, det, det får vara lite upptäckad Men om man har gått omkring i typ Jo, men alltså det, det, det är ju ett rätt framspel egentligen. Ja, egentligen Så det, det, det är inte det Men jag bara tänker som en pil Så att man vet dit ditåt ska det, det kan bli frustrerande också bara. Men varför går du inte ditåt Säger spelet typ Ja vänta lite jag ska bara kolla här borta Ja men den behöver inte säga så Utan bara att det dyker upp en liten pil Jo, jo men det, det är så det känns Ibland när man får pilar Jag blir lite irriterad ah. Men eh, vi kanske helt enkelt är dåliga På att navigera Ja, det är också. Det är ju inte helt omöjligt. Jag är ingen kartläsare. Eller jo, det kan ju det jag kan läsa en karta. Men, men det, vi, en det, det, det finns ju ingen karta i detta heller. Det är ju det. Det var ju därför vi inte hittade Det finns en här rader så. hjälper ju inte. Nej. Det är ju knappt att den hittar finnen den dagen. man ser den röda pricken men den visar ju inte om den är över eller under. Eller, mm. eller alltså ibland så visar det ju inte ens som finen är där. Nej, det tog ett tag för prikken att dyka upp. Ja, många gånger. Eller så var den där och sen bara försvann Jag tittar inte så mycket på raden Egentligen så det är, det är ingenting jag jätte, jag jättestort att klaga på. Men vi ha märke till det. Så för dem som tittar på radar så är det ju värt att mm. veta att den suger. Ja. Nej, men det finns många vapen. Mm. Det finns fordon. Mm. Fordonen, Roliga. också standard i Halo-spelen. Warthog är det, det är som Halo. är bäst. Yes, jag, jag tycker att den känns roligast att köra runt i. Kraftigaste vapen, också. Om du, om du inte tänker på ja tank, tanks och sånt, men alltså kraftigast, alltså det, det bästa vapnet om du jämför med Warthogen och den svävande bilen. Den svävande bilens kulor bara studsar på saker och ting. Så Covenants motsvarighet är inte lika bra? Nej, jag tycker inte det. Nej. Det bara studsar när man skjuter på uh, humans. Yes. Det var några år sedan så såg jag en sån video på Youtube där de hade byggt en Warthog. Mm. Det såg riktigt coolt ut. Det är fint. The want. <laughs> Bite. Ja. Nej, men det är, ja, mm. fan Halo, som mm. sagt. Kontrollen, det är Halo som uppfann moderna FPS-kontrollen skulle jag säga Ja, absolut Och den, Det finns inte mycket att säga, den, den funkar som den ska Det är liksom inlärt i våra hjärnor nu att det är så här en kontroll ska funka Ja, alltså vi har ju spelat alla de här spelen väldigt många gånger så vi är ju vana vid dem Precis. Det, det är Halo, det är Gears of War jag, retade, jag ja. retade mig lite för att man inte kunde sprinta jag ja. upptäckte mig själv med att trycka på styrspaken bara ja. för att nu vill jag snabbare framåt mm. nej det gick men inte men det är trean alltså det finns där? Mm. Okay. jag har för mig att man kan sprinta i tre mm. Jag trean eller så kommer det fyra mm. det är en sån där sak som har byggts på på den här kontrollen som vi tyckte var perfekt mm så den är ändå helt perfekt. Nej. Men eh, så gott som. Nej. Livslängd? Ja, vi spelade ju igen efter tio år, så livslängden är ju helt okej. Okay. Ja, och split screen -coup. Jag kan reta mig på att det var en eh... horisontell split screen. Nej, det skulle vara så vertikal. Det, skulle, det var vertikal, så det var horisontell skulle det vara. Ja, precis. Helt. Det jag vet inte om man kunde ändra ändra. Det. Man kunde fixa det in game kanske att man kunde fixa det i lobbyn. Mm. Men när vi startar och spel så kör vi. Mm. Så ja, så folk fick vara. Men ja, man kan ju spela om och om igen. Det finns ju multiplayer player också. Ja ja, men sen vet jag, jag inte hur många som spelar, spelar det. Nej nej, folk spelar ju säkert de nya Halona nu. Halo nu istället. Hey Halona. nu. Ja. Det låter som någonting finskt. Hej nu. Hallona hey nu. Jag blev nästan sugen på alkohol. när du Förlåt finska folket. Ja. <laughs> jag kan, fan, vi är på finska fester ibland. Och jag menar, ja, det är det, fint. Det, det där för, de är fina, jag skyller på dem. Ja. De lever upp till stereotypen. <laughs> Nej, men ja. Han... Ja, det är väl inte så mycket Heller. mer att säga. Det behöver bli ett ganska kort avsnitt också. Jag tycker det. Men ja. med, med tanke på att vi har mer att spela in så vi har mer att spela in. Vi ska mm. fortsätta att spela co op spel mm. Vi vet att det kommer bli Dreamcasts. Ja, det kommer det, kommer det bli. Att bli. Ja, och vi vet att det kommer bli antagligen PS2. Och sen får vi se. För Om vi, vi hinner med något mer. Precis. Vi ska börja spela på Pokémon också. Mm. Så näst, nästa vecka är det Pokémon-slack. Mm. Ja. Men vi får ju spela lite grann och sen får vi se till att tradera lite grann också. Jag want to trade, I want to make my Pokemons big and Ja, jag måste ju få hem. Jag hoppas att jag får hem spelet. Uh, alltså, jag har köpt Pokémon Emerald och Tradera och betalat. Och jag ska bara få hem det. Mm. Jag hoppas att jag får hem det innan helgen så jag, jag kan spela lite. Mm. Och sen när vi träffas på söndag så kan vi byta lite Pokémons. Mm. Absolut. – Men uh, mer om det då? – Mer om det då. Så här blir det liksom en uh, liten musikpaus. Mm. We're back! We're back! And we're back! And we're back from, from Outer Space! From Outer Space! Och nu har vi spelat Gigawing! Happy! Mm, Väv och happy! Ja, vad det... Uff. Det är fint! Du gillar sådana spel! Ja, jag älskar sådana spel, men äh, fan, man var lite segd alltså så att man... Äh, ja, spelade inte bäst! Nej, vi kan säga att Gigawing är at Schmuck! Mm. Uh, faller under kategorin Bullet Hell, mm, också... platt... Kan man säga? <laughs> utvecklat av Takumi och utgivet av Capcom. Eh, mm. det, det var ett adkadspel från början och eh, vi har spelat det på Dreamcast. Alla vettiga adkadportningar finns på Dreamcast, typ skulle jag säga. Mm. Det fick en uppföljare 2000. 2, men det har jag inte, så det var testat det, det Men faktiskt, det, be det behövs inte. Ja. Har du... jag, tror, jag tror det är ganska likt det första, kanske andra plan. Ja, kanske. Ja, jag vet inte. Storyn i det spelet, har du fattat? <laughs> det är ett schmupp, vad fan. story? I alla fall, det handlar om en medaljong. Och man är ute efter att förstöra den, den håller. Great powers! Ja. som de onda vill använda och typ. Alla bossar använder väl den i någon form. Ja. Och eh, sen möter man sista bossen och star skiten, det. Nej, vad fan. Det är ett chmupp. Ja. Jag, jag har inte känt att storyn är särskilt viktig i sådana spel. Nej, den brukar ju inte vara det. Det, det är bara störande eller att man. Det är inte direkt störande. Man, man får en liten paus. Mellan banorna När de börjar prata mm, Massa sådana manga-style yeah. Cutsins Det är ju stillbildtext. Ja, det är ju ja, vackert att titta på är ja. fint att titta på ja, Det är väl det ju, Just detta spelet var väl sådär ja, alltså, det är Superfint Men alltså, det är, du får en paus Så det är ju någonting att titta på Ja, man behöver en paus mm. Fy fan Speciellt när man spelar på Greenpeace-kontrollen Ja, du gillar inte den kontrollen? Nej, ergonomi Jag tycker vi återkommer men det är typ ta ett avsnitt där vi snackar om kontrollen. Ja, alltså de olika mm. F17 Ja, jag gillar F17 Men eh, nu tar vi grafik, nu håller jag flyg på Vad ska man säga om grafiken? Det är, typ, eh, det är schysst tecknat, det är steampunk-style Ja, alltså det, det är ju tecknat liksom. Riktigt fint sånt pixel art. Ja. Ja, jag gillar det. Mm. Och det är en jävla massa rosa bollar som flyger runt. Ja. <laughs> det är bara skott överallt som man... Rosa och blåa bollar överallt. De bara kommer mot dig. De rosa och blåa bollarna kommer mot dig. Ja. Nu är du taggen på det och det är, nej, alltså, man hinner inte kolla så mycket på det Bakgrunder och liksom omgivningen För det är skott överallt Och man måste koncentrera sig på att ja, Utvika dem Men det, man klarar det ändå vid stage 1 Så hinner du se ja. lite grann Ja stage 1 Varenda gång vid stage 1 så är det ju lite mindre skott Och sen ökar det på hela, hela tiden det, det, Vi kommer faktiskt till det här med stage 1 sen mm. Det faller väl egentligen in i det gameplay mm. Men den banan vi hade som stage 1 mm. det, det, det var typ gräs Men det, oftast så biter de Det beror på vilken karaktär du spelar exakt med. Jag skulle komma till det, det är De tre första är olika beroende på vilken, vilket plan man väljer Men de är lite lättare ja. De kan man klara utan att ta ett continue mm. Om man ansträngs lite den här grafiken är helt okej. Okay. Så var det. Jag, jag gillar det. Det är så du ska vara. Och hur ljudet då? Starta banan. Come on! <laughs> är någon som gapar? Ja, jag, jag har ju spelat en del sådana här spel tidigare. Ja. Så jag hörde ju en robotröst i bakgrunden som sa Okej. Okay. Eller något liknande där. Det tyckte jag liknade en röst i Gradius. Fem eller det inte jag Det är dessutom spelar på PS2. Oh. Jag vet inte om de kanske har tagit det där därifrån. Inte en aning. Alltså, det... Om Gradius har tagit det från Giga Wing. Yes. Alltså, det är väl en ganska, ganska standard robotröst egentligen. Det finns säkert Fair. i många spel. Men... Eller så kanske en av de som har arbetat på spelet. Kanske. Ja. Med Gradius ja också. Jag har inte koll på vilka som gjort Gradius faktiskt Nej, men Jag bara tänker på den En som är sånt ljudskapare I spel jo, Kanske, jo. Var just, med i Gradius teamet också ja, vi, vi, och, då, vi, och då gjorde han det enkelt för sig Vi kommer in på det när vi kommer till nästa spel mm. <laughs> Kan vi väl säga Ja. Men Ja, ljud det är PPP pp pp explosioner och det, det låter som det ska. Vad fan det... Ja, det, det det finns inte så mycket att säga om det. Det är bakgrundsmusik och det är. pp pp pp Precis. Feta explosioner. Ja. ja. Det är all, allt som ska vara ett vettigt chmup. Eh, ja. Det är inte mycket att snacka om presentationen. De är... Det, det är ett arkalspel. så det, det, det ska vara snabbt in. Ja, det är det snabbt in en massa skit på skärmen och sen mm. stoppar i fler fem år. Precis. Sen, sen fattig. Ja, det är ju så pengarna rullar in. Yes. Gameplay kontroll. det är egentligen tre knappar du ska hålla koll på. Det är skjuta, mm. och sen är det reflect, som är det här spelets grej antar jag. Man håller in en knapp, så får man upp en sköld. Finna skott, studsar tillbaka på dem så får man någon sorts bonus spelled tokens som trillar ut istället för stjärn. Ja. Typ när reflecten går igång. Mm. Så studsar ju kulorna Tillbaka på dem. Yes. Och när kulorna träffar dem så blir de om tokens. Precis. Och där har du möjlighet till att skaffa upp många sådana bonus multipliers eller vad fan. Det är. Precis för de här sådana här spel ut har att ha löjligt mycket poäng typ <laughs> 100 miljoner äh, miljarder ja, Topscore ja. Det är helt fruktansvärt ja, det, det är sjukt då hur mycket poäng man får Även fast man äh, inte har spelat äh, bäst när man har spelat det Precis, bara, äh, lite, jag ska bara kolla vilken highscore jag fick Jag ska räkna siffrorna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uh, Ja, Någon man, miljard det, det, det var ju kul Så jag bara Wow, första gången man spelade, wow det hade varit lite lättare att hålla koll på. Man bara fick typ tusen typ här bombarna. Lättare att hålla koll på men inte lika... Inte lika häftigt. Nej, nej, verkligen inte. Ja, nej så det är, det är de, de tre knapparna. Jag har, inte, jag har inte sagt vad den sista knappen är. Men standard för sådana här spel det är bomb. Ja. Uh, när, när man är lite trängd och det är skott överallt. Så kan man trycka knapp Så spränger man en bomb och Så försvinner alla skott på skärmen Ja Men äh, man kan ju säga att äh, Bomben är lite speciell i detta Det är typ mer som en ability Som bara buffar dina vapen som bara Ja sönder. Liksom. Jo, alltså fiender som kommer in på skärmen När man har någon gång de tar skada mm. Alla små fiender försvinner Ja, de där. Men ja, det är Ändå ganska standard. Finns mm. i alla sådana spel, skulle jag tro. Ja, det är det. I alla fall de flesta. Ja, de jag är, har spelat. Ja, det, det är väl mer... Du visar ju mer sånt sådant som byter från vitt till svart. Så. Icaruga! Men där ska du ju soka upp äh, vitt och svart, Men det är det spelet som är gimmick. Mm. speciell sak. det är det en djungel. Ja, det är det. Det, det, det, det finns många nya snoops också, bland annat till dator och sånt, men de är konstiga, ja, ja. typ du styr en liten sån och sen flyger den runt, massa med sådana saker, så styr och så, och så blir de där, jag tror det heter swarm eller något sånt. Okej, okay. jag har inte en aning om finns vad menar. Steam. Det. Jag spelade Forever Warning, mm. har inte spelat det. Mm. E i sådana här spel när det kommer en boss så brukar det stå WARNING, mm. så blinkar det så kommer bossen. Här blir det typ ja, en warning och så kommer det en liten, eh, ja, en liten kärna som skjuter lite skott på en. Mm. Så skjuter man i den och beroende på vart man sköt den. Mm. Så nästa gång när den kommer tillbaka så har den byggt på, om man sköt den framifrån så har den mer sköldar fram. Så får man flyga runt och skjuta ner öven. Och eh, nästa gång kommer då så han byggt på lite där. och Hur långt går det, jag vet inte. Jag har bara att spelat lite. Det låter som att det kan bli lite svårt. Det var en kul idé faktiskt. Mm. Men det var inte det jag spelade om. Vi snackade, snackade om Gigawing. Men det är, det är roligt att ta in andra spel så här också. Ja, då. Ja. Jo, vi kan spåra hur det. är Sånt som händer. Mm. Eh, vi kan säga att det finns... Det finns två stycken pickups power-ups på vanorna. Ja. Och det är B som är extra bomber. Mm. Och det är P, som är extra kraftiga i attackerna. Man kan ta tre. Ja, jag tror det är tre. Jag har kollat upp det nu. Mm. Det är tre. Och där har jag suttit och bara plockat dem här. Precis, det var vilda diskussioner igår om om det var tre eller om det var fler. Ja, men man ja, får säkert, det är tre fyra stycken. Man får säkert jävla bra bonus det där men. Ja, de är säkert värda poäng. Mm. Så man får extra poäng när man plockar dem. Jo, det tror jag. Allt poänger i den här spelet. Ja. Sen blir man ju så bakåt, ja, ge mig mutterkläder, ja, eller mig pallar. Yes. I want to have some fat guns. Det är det du går ut på. Allergi? <laughs> Nej, ja, ja, det också. Det kliar i ögonen. Mm. Uh, och min näsa känns speciell. Yes. Det var uppgraderingarna. Mm. Lite klient egentligen. Uh, three, liksom. Och sen är det mm. olika hur det uppgraderas beroende på vilket skepp man har. Det finns mm. fyra skepp och eh, det finns fem skepp. Mm. Men eh, de, de gör olika grejer. Den som jag kör med mest, Ruby, hon sköt rakt fram. Och sen eh, den blå som hade homing missiles. Mm. Det var ju ganska OP. Ja, det är ganska där fint. jag gör, gör ganska mycket skada också. Ja, den var helt okej. Okay. Mm. Och sen var det den Lila som sköt åt sidorna. Ja, den... Jag tyckte det var värdelöst. Helt värdelöst. Den är till för att döda allting fram till bossen. Ja, typ. För sen Ja, det gör man. Bossen, när jag, som jag sa, när jag körde själv. Jag körde igenom själv några gånger I går morse. Mm. Och jag, jag hann inte döda bossen innan tiden tog slut. Nej. Det är löjligt. Ja, ja, ja. Det är löjligt. Men ja, fyra plan Fem banor, sex mm. banor Finns mm. det Men om man är sån här pro God tier eh, shmup spelare mm. Och man klarar sjätte banan På ett continue Då får man sjunde banan mm. Och när man klarar den På ett continue Så låser man upp eh, Ett femte skepp Jaha, ja, Om man får ett bra slut <laughs> Jaha. Så, Ja Så, ja, många continuous tog vi. Mm. vi tog ju ett par continuous på sista bossen Ja, ja Tre tror jag vi tog av Ja, säkert På sista bossen mm. Det är lite jobbigt Helt hopplöst, man måste verkligen tajma Reflect Och sen Vänta lite lägga en bomb mm. så hinner skölden ladda upp medan den, eh, den håller på och sen kan man använda den när det kommer fler skott igen. Yeah. Ja, det, är, det är en del att hålla reda på. Plus att reflect, man måste hålla den inne så att den laddar i typ två sekunder. Mm. Och då hinner man, dö ja, man det på det. Ofta, det det var ofta, det blev så. Det var ofta det gjorde det, bara trycka ah! vi dör. Ja, precis. Så blir man bara förbannad, så dör man ännu med bara för att man tappar koncentrationen och sen är det typ kört. Precis. Det är fan lite, lite jobbigt var det där. Men då har vi någonting att arbeta på där. Så. Ja, visst. Kommer du spela det mer? Ja, det kommer jag ja, Ska du öva för att klara det på NCC? en credit ja, må Måste man klara av hela? på NCC för att locka upp nästa månad. Eller är det bara sista av på sig? Nej, det ska vara ett continue genom hela spelet. Ja, så jag, jag, jag, jag, får, jag får testa. Jag får testa. Ja, du får sitta där över då. Men eh, när man kör två så måste ju båda klara det på en cc. Ja, jo. cc är en credit clear. Alltså schmöpp Ja, jag tror det är lättare att köra zoner Det är det nog. Faktiskt. Det är likadant som i Probotector. Som om man är. Så... Ja, men där är det är för att skärmen inte scrollar som den ska när man kör på. Mm. Eh, om man är väldigt synkare och man lägger sina bomber och reflekt rätt. Mm. Då kan det nog vara lättare. Ja. Mm. Men eh, det gör man inte, man blir stressad. Så man trycker också bomb. Alla bara lägger sin skit. Och det är ingen timing någonstans. Ja, jag skulle säga att gameplayet är färdigt. Ja, vi har gått in på... Allt möjligt. Ja, det, Men... är det kul. Ja, jo, jo, det är kul. Mm. Ehm... Ja, som du säger... ...hypslängd. Det är... du ska Du ska spela det igen. Ja. Shmoops, det plockar man upp igen. Ja, absolut. Det är, även om man har spelat igenom det. Det går alltid att förbättra och... Tills man får drar in Pretty clear Då kan man vara nöjd Jag ska ändå tillägga att Det är inte det svåraste schmuppet vi har spelat Nej det är inte Det är inte det med mest kulor Som vi har spelat Det är det inte Det är löjligt det, det, det vi... där, där får du, är därför du löps i bara du startar spelet Ja men vi tog det på tre Continuous mm. Hur fan gick det jag till? Jag menar, det var ju skott överallt Ja, det spelet fattade jag inte vad jag gjorde Nej, inte jag heller Det var bara kuler överallt Och nej Fan vad det blinkade ja. Vi får testa det igen och se om vi fattar det Ja Och vad fan var det med vi spelade? Death Smiles Precis oh, just det. Så kommer bossen mm. där beslutet bara. Nej, han heter Tyrannos Satan Och det är det mäktigaste namnet jag någonsin har helt spel. Ja ah, det är så uh, fint. Ja det är fint. Men uh, Gigawing då. <laughs> mm. Ja vi, vi är väl klara med Gigawing. Vi kan mm. säga att uh, det var inte jättemycket slowdowns. Som ändå, sådana här spel så brukar det bli en del slowdowns. Mm. Men uh, de uh, fixade. Den här uh, arkadportningen till Dreamcasten och Gjorde den faktiskt bättre mm. Så det var mer slowdowns på arkadspelet oh. Jag gillade det ja. Det var faktiskt helt okej okay. Kanske inte är det bästa shmuppet jag spelat Men uh, Nej. det är inte, absolut inte det sämsta Absolut inte uh, Jag hade väl gärna sett flera olika power powerups ja. Vi kunde byta vapen och sånt men, uh... Nej men eh, vi tar typ en eh, musikpaus eller någonting mm. och sen kommer vi tillbaka och snackar om Time Spillers. Time -Splitters Future Perfect yes. i ps 2 Skåd fick jag en äh, jättebra idé, tyckte jag. Oh. Vi tar ett koopspel till. spel till. Oh. Ehm, klockan var... 10 på kvällen. När vi började, tror jag. Ungefär. Timesplitters. Future Perfect till PS2. Eh, Utvecklat av Free Radical Design. Och utgivit av EA. Det kom ut 2005. Det är ett PS. Ehm det är eh, tredje spelet i Timesplitter Serien Serien Serien på Reina mm. igen fan vad det är lätt att halka på den mm. fjärde spelet skulle komma sa de och sen sa de att ah, men det, det är på väg och sen sa de nej kanske inte typ vi skiter i det ja och sen eh, skulle det, det det kommer en uppföljare fast det är en eh, vad heter det fanmade Mm. Chaufrés, som, som um, utvecklarna har godkänt. Mm. Undra om mm. det är lite Jag har inte en aning om det kommer bli PC eller om, det, om de faktiskt gör det på PS2. På PS2? <laughs> det hade kunnat vara något. Storbritanniens Future Perfect. Mm. Då går vi upp och stoppar Crow. <laughs> I olika tider. Oh. Med olika kompisar då. Ja. Oh. Och ibland sig själv. Och ja, sig själv. Man träffar på sig själv. Jacob Crow har listat ut hur man eh, reser i tiden. Och han mm. ska typ över världen standard eh, galen vetenskapsman. Han eh, skapat mutanter och eh, en, en tid så har han en robotarmé. Innan mm, han zombies <kör> och var, en röv eh, gjort zombie mm. ja Gjort...zombie...nånting. Vad fan det nu än vad? Jobb det var, uh, var det i alla fall. Ja, uh, man... man kunde ställa sig i elstaden och så alltså, typ vad man ser. Ja. Det var lite konstigt. Men ja, står det inte. Det fan lite knölig att snacka om. Det, det tar vid där Timskrutes 2 slutar och Timskrutes 2 spelade jag ju för, för länge sedan. För, för länge sedan. Jag minns det inte. Men det, det man kan säga om det liksom är att äh, barnen är du ska stoppa Crow om och om igen. Yes. Så du ska bara arbeta upp till honom. Ja, och vi kan säga det är en stor dos av humor hela tiden. Ja, det är det som är det roliga med det. Precis. Det är faktiskt ett jättekul spel. Speciellt när man är lite trött. Precis, det är så låg humor, men det är, man sitter och flinar i alla fall. Ja. ja. ja time loops och... Det, jag gillar den idén, mm. vi, vi kan gå vidare på presentationen för det här med historien, det, det var lite sent. Det blir, ja, det blir jävligt mycket att säga. Det, jag, jag vet inte vad jag ska säga, man ska stoppa Crow hela tiden. Ja, det, det, det är väldigt förenklat. Precis. Och sen i varje tidsålder så har man med en, vi körde ju co mm. så har en spelar ju Cortez. Mm. Huvudpersonen, ja precis, och den andra får köra en som finns i den tidsåldern som man hamnar i Som ofta har mustasch om det var. Ja, en väldigt mäktig sån mustasch <laughs> Handlebar! Den var fin, han, oh. vad fan hette han? Eh, uh, oh. Harry Tipper Harry Tipper, ja mm. uh, riktigt riktig sån hippie snubbe <laughs> What you doing, man? <laughs> Exakt, bara skulle han sexa med sin tjej hela tiden Ja, det är fint, eller? Ja, det var fint Not even close. Det lägger du märke till om du spelar det. Jag gillar det. Mm. Nej, det är, humor. Ja, det är humor. Men, ja, hur såg det ut, tyckte du? Ja, det såg ut som ett PS-tal från den tiden. 2005 igen. Det är, vi, vi har spelat många spel till PS. Ja, som sagt, jag tycker Halo lo 2 till Xbox är väl lite snyggare, men äh, alltså det är knappt märkbart. Alltså Halo äh, gubb, alltså som gubbdesign är ju ändå lite äh, som kantig, men det var ju inte de här gubbanerna. De var ju ganska smooth. Ja, det, jag tänkte faktiskt på det att det var väldigt flunt. Mm, Men det brukar det faktiskt inte vara om den tiden. Inte så, så den, liksom. Nej, det var smooth. Faktiskt väldigt. Stiligt gjort. Mm. Hans skalliga egna huvud Har rönt och peint? Jag gillade helt klart hur de är, bara tecknade och sånt. Ja, och, och uh, texturen. Och animationerna. Ja. Jag tyckte det var väldigt mycket känsla i rörelserna. Mm. Nästan lite så här tecknat, överdrivet. Ja, men du komiska rörelser. Ja, aj, aj. och faktiskt ansiktsanimationerna var också riktigt. Stil, ja. Man såg eh, känslorna. Mm. Det är, jag, jag gillar Let's det. split. Let's split. I'll take the next one. Precis, när man åker hisste. <laughs> Let's split, säger han, när han ska vidare till nästa, liksom. Let's split, det är mm. hans catchphrase. Mm. Och eh, hans kompisar tröttnar på det. Mm -hmm. Kan vi väl säga, återigen, låg, låg humor. Ja. Yeah. Men det är kul Det är kul, ja, jag, jag gillar det Jag gillar också grafiken, det, det ser helt okej okay ut mm. Helt okej okay. Det är inte ofta vi säger att Åh det ser så jävla snyggt ut nej. Fan vad fult det är. Men Men fan det är ändå snyggt för att vara från den tiden liksom. Jag tycker det Det är helt i klass med typ Killzone mm. Som folk hyllar som ett av de snyggare spelen till ps 4 nej, jag tycker det. Det är inte samma... Fast uh, tecknat, liksom. Precis, det är inte samma... Uh, ...stil på... Och... ...design. Nej. Precis. Så det, jag, jag är helt nöjd med hur det ser ut, helt mm. nöjd med hur de rör sig. Och sen har du lite komisk musik i bakgrunden. Precis. Det är... ...ja... ...passande musik, och ja. ljuden är... ...ljuden är helt okej. Okay. Ja. Det är inte så mycket att säga om det. liksom. När det är okej okay, så finns det ingenting att racka på, så då har vi ingenting att prata på. Nej, det är, det är svårt när det blir så. Ja, det okay. är helt okej. Okay. Ja. <laughs> Tystnad. Ja, det är fint. Ja, det är fint. Den jag kan racka på, det är väl att kontrollen var lite väl snabb ibland så det blev svårt att sikta på fina. Sömlös övergång till kontrollgameplay. gameplay ja. mm. <laughs> Ja, jag vet att du retade det på att eh, default-kontrollen, ja. att man sköt på R2 och siktade på L2, mm. sen melee på R1 och granat på L1. Mm. det funkar inte för mig så jag skit ut dem. Vilket var en jävligt bra feature att du bara kunde mappa helt själv. Man kunde mappa de knapparna i alla fall. Mm. Uh, du, du kunde väl mappa de platserna? Okay. Kunde man mappa om eh, de showed buttons till eh, face buttons? Mm. Okej, okay. det tänkte jag inte på. men eh, För du, du, du fanns ju en hel som du hade rätt. Mm. Vill du ha ett crouch där uppe skulle kunna sätta det Okej. Okay. Ah, ja, nej, men då så. Um, jag är som en sån kameleont va så jag bara anpassar mig och sen kör jag. Eh jag... jag hade faktiskt ingenting emot. Nej, men jag gillar att köra här med halo control. Eh, värt att notera är att det finns ju ingen hoppknapp. Nej. Det var faktiskt. Alltså var, man överlever ju utan den men Ja, spelet är ju byggt för att man ska behöva hoppa. Nej. Så efter ett tag så tänker man inte på det längre. Nej. Men det, det var som, det var mer irriterande när jag spelade Killzone För där var det man kom fram till ett sån här lite dike mm. Och så tänkte man, ja ah, här hade jag typ klättrat upp i vilket spel som helst mm. Men jag eh, upplevde inte det särskilt många gånger i detta spelet Det var ibland när man gick upp för en trappa och skulle snedda lite fick man faktiskt gå runt hela eh, Man kunde ta upp för den rulla kanten men... mm. Jag glömde bort det ganska snabbt. Men det Det, men var det, inget det, problem. det är ingenting man tänker på. Helt liksom. nej, nej, detta. Det var bara i första banan man lade märke till att man inte kunde hoppa. Och man bara... Men vilket skitspel. Precis. Sen, sen, sen... Man, man, man är för van vid nya spel. Liksom. Jag vill kunna hoppa. Ja, men sen i andra banan så tänkte man inte på det längre. Så det, var, mm. det är bra. Det är faktiskt så mycket komiker som man bryr sig inte om Nej. Så kontrollen är ganska standard FPS på konsolen? Ja. funkar. Duger, ja, absolut. Som sagt, jag gillar att du kan mappa om helt fritt. Ja, men så här är det va, det är co-op-spel. Eftersom att båda inte spelar samma karaktär så är det bara första playen som, som spelar kortest då som, som har den här handsken. Mm. Som man kan, det är som en Gravity Gun i Half-Life 2. Ja. Man kan plocka upp skit med den och kasta Sen har den mappfunktionen inbyggd i den också Ja, man kan se kartan där Så det är lite surt För den som spelar Andra, andra, andra spelare Second player, eh, han kan inte kolla kartan Men Alltså det är ingenting man tänker Nej. på för det är, det är ändå ett ganska rätt fram spel. Precis, det är sant Oftast, det är bara ibland Någon gång Ja, vi, som är, det kan vara jobbigt att hitta. Vi sprang ju inte vilse hälften så mycket i detta som i Halo 2. Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Det är. Det säger ju någonting om leveldesignen. Ja. Yeah. Den känns lite bättre här, även om det känns mer rakt fram. Mm. Men det, det kanske är mer att det är familjära omgivningar i detta. Alltså, alltså grottor och sånt är väl. Lite svårt att hitta igenom. Eller en banan som är ett anagram. Det är Den är symmetrisk. uppbyggt likadant på spårhållen. liksom. En sak som vi inte gillar. Som jag har skrivit upp här, som mm. jag vet att eh, vi båda reta oss på. Mm. Och det är checkpoints. Ja. Det är bara, o ja, vi fick en checkpoint. Vi hade typ eh, minus HP kvar. Mm. Någon nös på så du ja. Så då dog man och så fick man börja vid checkpointen Med samma HP ja Och där vi eh, Slutade spela Där vi måste ta Restart level För att vi inte har tillräckligt mycket HP Nej vi har inte klarat av spelet Inte ännu, men vi ska Så då kan vi säga hur det slutar sen. Ja, Jag vet hur det slutar ja, då... för jag har klarat av det Du ja Men jag vill också veta jag kan berätta för dig. Nej, för det inte. det fanns spoiler. ut som ska jag säga <laughs> som spoiler hela, hela tiden. Detta är typ en <laughs> sån podcast full med spoilers men <laughs> det vet nog de han som lyssnar. Ja. <laughs> Om det nu är en han. Ja, han hon/det. Ja, nej men ja, vi ska ta tag i det. Ja, alltså, det fem, fem timmar är lite för lite. Och vi har ändå kommit Nästan, vi är nästan färdiga med det Det är tre banor är Plus spelet, den banan är Spelet består av 13 banor Och banan nummer tretton är det är sista bossen Så det, det har varit ganska kort Men jag gillar det Ja Det, ja, det, det är ett fint spel, det är roligt Man ska inte dra ut på en idé för länge Nej Hur länge vi har snackat nu <laughs> Nej, nej, men så är det ju jag har kommit fram till en sak som jag vill ta upp. Mm. När man springer runt på banan och man springer ifrån varandra så kan det vara så att man blir teleporterad. Just det. Och det är en speciell punkt på banan så om man blir teleporterad och han som teleporterade fortsätter dit han visste att man skulle springa. Mm. Och den som blev teleporterad blir förvirrad och springer tillbaka. Mm. Då teleporterar man tillbaka han som sprang först. Ja. Yeah. Det... Och så teleporterar man fram och tillbaka innan man fattar att vilket håll båda ska springa. Och det är fel. Det ska ja, inte vara så. Bara checkpoint. Teleporter. Teleport. Teleport. Teleport. Ja. Det är i alla fall en tur att man inte blir tele -fraged. Ja, mm. <laughs> det hade funnits en viss risk för det där. Ja. Ja, det, det var väl en av de sakerna jag retade mig mest på. Ja. faktiskt. Faktiskt. Det också att man har man lite hopp i en checkpoint och eh, det är mycket fienden efter den checkpointen så måste du typ starta hela livet. om mm. du inte kommer på något magiskt sätt hur du ska ta dig förbi det där för eh, springer du förbi allt så som vi testade ja. och kom till HP så kommer de alla bakom hem sen Ja, och det gäller ju att man hittar två själv när man spelar co-op mm. Så att det inte bara en för full liv som det var just där vi sitter nu. fick fullt liv också. Fick du också full liv? Mm. Ja, men då så. Vad fan har vi fastnat här för? Alltså, det är ju den Battle Mech. Och sen har, får vi slut på ammunition. Ja, visst ja. Vi hade dåliga ammunition också. För dödar man inte allting innan Battle Mech där så får man ju ingen ny ammunition. Ja, de där rullande tarotsen. Ja. De tar ganska mycket liv på men mm. Så ja, det blir lite krångligt där om man inte har HP. Ja, ja. Men jag tror det är inte mycket kvar utav den banan Det är bara delar av den stora bollen Och sen kommer den blattning Jag tror inte det var mycket, mycket mer på den banan där. Att det, vi har den fighten Innan vi kan komma vidare okay. Ja. Vad tycker du om Livslängden Svårighetsgraden på detta spelet Alltså Det finns ju ett Multiplayer läge liksom. Mm. Det gör det som eh, tänkte att man skulle spela online eller någonting sånt tror jag. Yes. eller med en multiplayer. Det, det fanns eh, leaderboard så skit. Mm. Det, jag tror att det eh, 2. två. Mm. Faktiskt var fast med det. Med serien, men eh, de, de var faktiskt väldigt populära. Mm. Ja, det kan jag tänka mig. Online det var, var många som spelade. Mm. sen finns det ju en eh, map editor också. Jag har inte kollat den. Men det är ju ganska speciellt. Det är faktiskt ganska speciellt. Så det, där finns det säkert lite tid att lägga. Mm. Så det, just, det finns ju mer än bara story. Mm. Så hade man äh, spelat äh, när det kom liksom så hade mm. det ju funnits folk att spela mot äh, online. Jo, men hur många kände du som hade en äh, nätverksadapter till äh, PS2 förutom mig? Mmm, inte många. Och sen när man spel, alltså jag Det var också en kul grej Man typ skickade in att ah, men Jag registrerar den här enheten till mig Och så får man tillbaka ett brev från Hawaii Där Sonys typ Nätverkssnubbar sitter då mm. Det är fint <laughs> de, de har det ju gått mm. Och så spelade man Och så var det laggigt Och det var oh, för, för duktiga för Jag spelade Mortal Kombat mm. Min motståndare stod helt still Jag bara bankade ner honom och, vad duktig du är för jag sa, men du, du rörde ju inte på dig. Jo, jo, fan vad duktig det? Du är. Ja, jag är ganska duktig alltså. <laughs> <laughs> ja, det var, det var lite skräpigt. De hade inte fått kontroll på det ännu. Hur att de har lite PS. Jo, det är ju förra generationen nu som eh, faktiskt... Ursäkta eh, mig. Det, det Det var ju då de fick riktig kontroll på skiten. Mm. Jag undrar hur, det var att spela typ Fantasy Star Online på Dreamcast? Ja, det är en bra fråga. Ja, Det hade varit kul om man eh, hade en Dreamcast 98, och testade tidigt. Men Fantasy Star är väl fortfarande en, en levande serie? Ja, jag spelade för några år sedan på PC. Eh, Fantasy Star Online Burst, tror jag det heter. Det var faktiskt ganska kul. Ja, det lyckas Vi gillar är... så. Ja, det var lite annorlunda, men det var... Annorlunda på ett vettigt sätt. Det spelet kanske vi tar någon annan gång. Jag har det till Dreamcast. Jag har två stycken kopior till Dreamcast, Vi har två Dreamcasts. Det hade kunnat vara ett avsnitt. Det är inte dyrt annars, så det är... man skulle ju kunna ofta sig. Ja, ja, nej så är det. Jag vet inte för vi ska se mycket mer om den Ja. Det är inte alltså, det, det, livslängd svårighet, det är inte supersvårt egentligen. Nej. Och storyn är kanske inte en story som man spelar igenom flera gånger. Det, det, det I så fall får man nog vänta ett, två år och spela igenom det. Jo, jo. Och jag har spelat igenom singleplayer, så mm. det var en lite annan upplevelse att spela det i mm. nu. Ja, jag tycker det spelet är helt okej. Okay. Absolut. Absolut, så är värt att spela igenom. Precis, ja, det Du kommer få en rolig upplevelse. Det jag ja... Falsat att du gillar den då. Ja, alltså jag minns tillbaka och... Det var så bra som jag minns det. Mm. Det var inte sån här typ, man går tillbaka och bara Åh, oh, jag minns att spelet var jättebra så sen är det skräp nu. Mm. Nu ska vi snacka till typ GoldenEye. Då kunde man spela, man var inte så kräsen förr i tiden, var då 60 fps. Mm. <laughs> Helt hopplöst. Nej, det är sjukt vad utvecklingen har gått framåt alltså. Där. Oh. Men... Eh... Nej, om man ska gå ut och spela i solen då. Ja. Vi sitter ju med Pokémon nu. Ja. Ja, ah, ja, ah, ja. Ah. På tal om det här med GoldenEye. Radical Design, det var många Rare-snubbar. Var det, det Ja, och vi tyckte ju att ett ljud, typ när man plockar upp ett vapen, mm. lät jävligt mycket som GoldenEye. Mm. Det kan vara en förklaring där. Ja. Det lär faktiskt varit samma. Jag, jag fick en sån här retro i när jag hörde det. Ja. <laughs> Nej, men det är säkert helt klart så. Likadant som att jag tyckte att Giga Wing -okay är okej i rösten, men det... det är inte säkert. Nej. Ja, nej, vi, vi känner oss färdiga med det, tror jag. Vi är färdiga och färdiga. Vi ska slåss mot en Crow i en mechrobot. Ja, men så vi... det kan vi ta upp när vi berättar om Pokémon och så, så har vi klarat av bossen då. Ja. ja, det beror på hur mycket tid vi har på oss i och för sig. Om vi hinner spela eller om vi bara spelar in ett avsnitt. Ja, får vi får se. Och sen hoppas jag att vi har hunnit spela klart Pokémon. Jag vet inte hur långt det är. Nej, inte jag heller. Men man verkar ju stötta på gymmen ganska tätt. Upp på. Ja, jag undrar hur många gymmen... Men det blir, verkar ju bli längre utdraget efter varje gym. Så. Alltså att det är mer att göra. Ja. Efter varje gym. Sen är det ju så att vi har ett litet problem i att... Båda batterier i Pokémon-spelen inte funkar, mm. så tidsbaserade grejer händer ju, dyker inte upp. Mm. Um, nu köpte jag ett Emerald för 300 spänn plus frakt, och det, det var ju batteri det också. Jag hade hoppats på att i alla fall en av oss kunde fått. Mm. Fräset, så att vi kunde se vad det var som hände mm. Ja vi hittar ju ingen skruvmejsel som uh, passar Nej den, biten är borta Biten är borta Biten är borta? Ja. ja Ja det är ditt as oh. Jag vet att du öppnade en Metroid-kassett här för länge sedan Ja Fy på det, skäms Precis ah, Det är det som mm. Så ja, vi vet ju vad vi ska spela nästa gång Det är Pokémon som gäller Mm och vi ser hur långt vi gillar komma. Nej, va fan, Det är vi av. Man får helt enkelt sätta sig ner. Ja. Man är ju så jäkla tidsoptimist, va? Ja, alltså jag sitter ju och spelar Pokémon i, i sängen med bröv Ja, det är fint, va? Mm. Uppskattat? Ja, hon tar över och testa lite då. Aha. Jag tror det var så alltså, att Ante, jag ska inte släcka lampan. Men Nej, alltid, men alltså är... Pop, pop, <laughs> Pokémon eh, är ju alltid uppskattat. Det är de flesta, gillar det. Ja, det, ja, de det, det är ju en sån barnkänsla alltså, när man var yngre själv. liksom. Det är ganska lätt att ta till sig. Ja, det är det. Så hon ville testa det också. Och det med lampan det är inget problem. Det har hon slått mig i Alltså, det här är lite fusk va? Mm. Då har ju du någon som kan power åt dig när du somnat. <laughs> Nej. Och jag sitter här själv och bara måste grinda hela natten. Alltså det är, det är jobbigt att spela två med tanke på att... Eh, om hon springer vidare i storyn och så vet du inte vad du håller på med. Precis. Och hon vet inte vad jag har på mig. Och sen eh, kanske vi inte ska spela in detta men... Det är inte så duktig. För <laughs> hon kan lära sig. Ja, absolut, absolut. Det behövs ju att man läser lite grann i hinder. Lyssnar hon på detta förresten? Hon lyssnar första av Emma, om du lyssnar igen, fortsätter med Pokémon så kan vi trade sen. I'm good catch Måste få Jag, fler. jag yes. kan inte. Nej, det räcker så. Vi behöver inte sjunga den intromelodin. Ja, det mm. finns väl en viss risk att den dyker upp i avsnittet. Ja. No. No, tack och hej. <laughs> tack och hej. fan lägga ner detta. Det oh. är redan sena och så ska jag klippa den här Ja. Oh. Yes! Jag oh, måste hem. Nej, men det var vår koop-special. Ja. Vi hörs nästa vecka. Ja. jag hoppas eh, ni har njutit av utav, utav detta, lika mycket som vi. <laughs> vi har njutit. Fy fan. Ja, ja det är fint. fint. Ja, det är fan fint. Jag tycker att alla bör lägga några timmar att spela lite koop. Vi hörs nästa vecka. Ja, det gör vi. Joe, Joe. Jag gillar att klippa sån här skit. Man är fan trött och, oh, och sliten. Slutskade. Alltså du, du behöver inte klippa bort allt. Det kan ju vara roligt med såna här dabbar liksom. Det finns bara det bara, bara, bara inte blir för mycket död tid liksom. Nej, nej, nej. Jag klipper bort död tid dock. Mm, jo. När man sitter och smaskar. Det är fan fint. Oh.